Benedek Ágota, álva maszturbálok. Felolvassa Benedek Ágota. Szorongás a horkolástól. A Peti után következő időszak nem volt túl kellemes, de az ember tudja, mire számíthat, vagy azért, mert már öreg és sokat szakított, vagy mert borderline gyanús és sokat szakított. Klasszikus tüneteim voltak. excessív sport, drog, alkohol, dohányzás, zámbógyimi. Most mi van? az egyszer megjavulóként fontos dal. Ezt leszámítva meg a néhány részek hajnavi sms amiben az ember mindent letagad, amit korábban ő hozott felérként a szakítás mellett, tulajdonképpen jól tűrtem. Valójában mindketten egyetértettünk azzal, ami történt, és nem maradt bennünk szilánk. Legalábbis bennem. A Petit nem tudom, mert azóta nem szól hozzám, és letörölte rólam a képeket az Instagramról. Egyetlen dolog azért őszintén szólva rosszul esett, de végső soron ez is jól illeszkedik a klasszikus párkapcsolati dialektika vonalába. Ismered azt, amikor szakítasz, aztán szembesülsz vele, hogy a másik, a szerelmed, aki melletted egy csomó dologban egy rakat szar volt, például szegény, vagy koszos, vagy ambíciótlan, tehát valami, ami rettenetesen idegesített az egész kapcsolat alatt, főleg mert nem volt hajlandó változtatni rajta, pedig. Igenis tudott volna. Például, hogy kicsi volt a pénisze, mondjuk ilyen elén még nem találkoztam, de attól még biztosan létezik, az hirtelen, amikor szakítotok, egy csapásra megjavul. Az emberek évekig teszik tönkre a másik életét azzal, hogy képtelenséget mutatnak arról, hogy változzanak, és ezzel a nőt, most mit kerülgetjük, ezek a mi hasznák mindig férfiak, egy sárkány szerepbe tolják. Tényleg? Ami először, bébi, nem lehetne, hogy, mert a nők tudnak kommunikálni, az legvégül, ha még egyszer lesz. Az ördögűzőből megvan a megszállt kislány hangja, és amikor hídban megy le a lépcsőn, és amikor a zongora mellé el, na ez mind képzeld mellé. És a férfiak ilyenkor, és főleg a haverjaik, új, Jézusom, a Dani csaja őrült, nem őrült, bazd meg, csak Dani két éve minden másnap szarosan hagyja a vécét, mert 35 évesen még nem esetlenek ki, hogy az anyukája nem fogja utána kitakarítani. Hogy ez már egy másik nő. Bár lehet, hogy pont ez a lényeg. A csaja pont úgy ordi Dani val, mint annak idején az anyja, és ő ebből érzi, hogy akkor megtalálta az igazit. Én a Petivel együtt töltött idő alatt írtam egy könyvet, aminek tapintásra is jelentős része szól arról, hogyan taszított a végkimerülés szélére a horkolása. Hogyan voltam arra kényszerítve, ami a karakteremből cseppet sem fakad, hogy egy másik embert fizikailag bántalmazzak félálomban csak azért, hogy az alvás hiánytól negyengüljön le teljesen a szervezetem egy olyan veszélyes időszakban, ami a Covid első hullámma volt. A hortyogástól, a fortyogástól, az ágyremegtető, zengő, ritmikus, falrengető, szaggató, mély, öblös, rémisztő horkolástól. Most pedig kérdezd meg, kérdezd meg tőlem, mi volt az első dolog, amit a Peti csinált, miután szakítottunk. Igen. Egy orsövény műtét. Elhiszed? Ez volt az ő Érthető, hogy teljesen kiakadtam, és esténként tanástalanul szorongattam a telefonomat, hogyan fogalmazzam meg neki azt, hogy elmaradt a poszt szexünk, és ez nem baj, de igenis, tartozik nekem egy szakítás utáni egyetlen csendes éjszakával, amikor nyolc órát egybefüggően végigaludhatok anélkül, hogy vádligörcsre riadnék a horkolásától. Hát, beláttam, hogy ezt nem teltem meg, mert ha az ember a 20 éveiben irracionális, az ú, szexi őrült, de 35 évesen már csak simán őrült, vagy ijesztő. Úgyhogy azt tettem, mint minden egészséges, racionális nő tesz egy ilyen helyzetben, átcsoportosítottam az érzelmeimet, és random ráírtam egy másik férfira, akihez semmi közöm nem volt.